Jeg magasin. God aften og velkommen til podcasten Kunst eller Ikke Kunst. Mit navn er Per Lip Wittenfeldt, og i dag får jeg besøg af Ingen Ringer, end Jens Honing, manden der for nylig røg i pressen, fordi han har stjålet en halv million kroner fra Museumet Kunsten i Aalborg. Jeg har jeg ikke, ikke stjålet noget som helst. Jeg har lavet kunst. Der er en <tryk> enorm forskel. Okay, så prøv lige at tage med på rejsen her, fordi du får 550.000 danske kroner af okay. kunsten i Aalborg. De penge skal sættes i nogle rammer og udstilles på museet. Men i stedet for at levere nogle rammer med penge i, så afleverer du to tomme rammer tilbage. <laughs> oh, ja, det gør jeg kraftedet. Det gør jeg. Det er rigtig nok. Det har jeg gjort. Altså, hold kæft, mand. Hold kæft, mand. Hold kæft for en genial. Altså, jeg har gjort det igen. Jens, du har gjort det igen, mand. Yes, okay. det gjorde jeg. Ja, det er der jo dele mening om, for i rammerne, i stedet for penge, så stod der bare teksten, Take the money and run. Ja! Yeah. <laughs> Fuck, er det genialt, mand! Jeg er så god. Jeg synes, jeg nogle gange så også selv. Jeg synes det virkelig. Kæft ja, for det er genialt. H Hvordan er det det? Jamen, jeg har jo ikke taget deres penge. Jeg har, altså, jo, jeg har taget deres penge, men de har også stadigvæk fundet kunst. Altså, og det, de har bare fundet noget meget bedre kunst. Men de havde jo kun lånt der pengene. Det har jo aldrig rigtig været dine penge til ligesom, at tage. Den her reaktion, det her mind-blowing, øh, du ved, folks hjerner, de, åh, der sker ting, når jeg gør noget, ikke? Jamen, sådan er der jo ligesom så meget... KUNST! Øh. Hvis vi antager, at det, du har gjort, ikke bare er en gemen desperat ulovlig svinstrej, kan, du, kan man så ikke sige, at stort set alt ulovligt er kunst, så? Hvad mener du? Altså, jeg har ikke gjort noget ulovligt. Altså jo, du stjålet 550.000 kroner jo. Altså, du har i hvert fald nægtet at levere dem tilbage, selvom det ikke er din Du er, du er, du er, du er kontraktuelt forpligtet til at levere dem tilbage, når udstillingen slutter. Forstår du det? Øh, ja. Men så låner jeg jo bare penge i et andet sted ikke? Kunst! Okay, men hvor vil du låne 550.000 kroner? I banken. Tror du seriøst, der er nogen bank, der vil låne dig 550.000 kroner efter det her nummer? Nej de vil jo ikke at låne mig dem. Jeg kan jo bare tage dem og låne dem af dem, om de vil det eller ej. Ikke? Mega kunst. Okay, men skal lige forstå det her korrekt, men du vil tage bankens mm. penge, om de vil det eller ej. Jebba! Kunst! Så, så du vil begå et bankrøveri? Nej, jeg vil begå et kunstnerisk røveri, ligesom jeg kunstnerisk har lånt din MacBook med ned i min taske. Hvad? Har, har du taget min MacBook? Yeah, ja, kalder det take the, the, take the laptop run. Nej, nej. nej, det gør du ikke. Du giver mig lige min computer tilbage, øh, fordi hele mit liv er på den computer, så den tager du ikke lige. Nej, det er kunst, okay? Det er kunst, hvor er hvorfor folk så fucking sarte? Men altså, giv mig nu bare det, jeg vil have. Åh, jeg bliver så træt. Jeg bliver så fucking træt. Årh, tager jeg det. Hvad er det, du la... Hvad er det? Du... du kan ikke bare stjæle hele mit studie, mens jeg sidder i din fucking idiot. Prøv at høre. Jeg stjæler ikke noget. Jeg tager the studio and run, ikke også? Jeg er en dygtig k jeg ja, dør ikke, det koster! Og jeg er ikke en voksen mand, der er fanget i et pubertært vildstilsmiddel, okay? Jeg er det. Nu tager jeg det her! Så er det mit? Så er det mit! Nej! tager det hele! Slipp! Ah. slip! i slip. det! Fuck sej med dig. Du skal gå ud af min studie nu! UD! UD! Jesus Christ, din fucking idiot! Ej, hvor skal jeg bare hjem og slappe af, mand? Hvor fanden er mine bilnoller? Hvor? Tomme magasin. Så er den her endelig i håndkøb. Glasbobben. Glasbobben var før svær at få fat på, men nu kan du endelig købe den der, hvor du køber alt dit andet ravelse. Glasbob, Sensationen, der tog verdensstorm og som af mange er blevet kaldt årets opfindelse. Men glasbob kan du gøre alt det, du ikke kunne før. Efter jeg fik Glossbob, så, så var min hest nærmest ikke haft rum. Nej du. Men glasbob bliver livet aldrig det samme. Efter jeg fik Glossbob, så kan jeg endelig nå alt det, var det højest hylder, mand. kæft, mand. Ej, der stede dog bare. Glossbob. Smager også godt til dessert. Mmm, Glossbob med hindbær. Glossbob. Den første bob, der er glosser, og den kan blive din for kun 984 kroner plus pant. Hvad venter du på? Gloss. Og velkommen til, vi giver penge til en tilfældig dansker, programmet, hvor vi giver penge til en tilfældig dansker. Hey, der. er øh, Jeg øh, ja. Her. Wow, 50 Tak. Det var denne uges udgave af, at vi giver penge til en tilfældig dansker. Se mere, næste uge, hvor vi giver flere penge til en tilfældig dansker. Og så husk også at se vores helt nye program, der kommer lige om lidt, som hedder, vi får er en kylotte til en tilfældig svensker. Tak for i aften. Det er, alarmcentralen. Når det er på Vesterport, at vi bliver røde. Det, det er I, der gemmer mig bag pengehjultrænen. Vi har brug for hjælp! Vi har brug for hjælp nu! Hold du styr på dem! Vi skal ikke stille! De skal ligge stille! Skal ja, ligge stille. Øh, men der er rigtig mange, der ringer lige nu, så vi har desværre ikke lige tid før. Øh, ja, det vil blive en gang i 48, tror jeg. Mere præcist. kan ikke blive lige nu, så kan du vente så længe? Ja, øh, jeg hører, du siger, men der er simpelthen der er tryk på lige nu, og som vi jeg sagde lige før, vi, vi kan, samtidig, der kan ikke komme nogen lige nu. Jamen, du kan sgu da ikke bare lægge på, og så er det det. Nogen må sgu da gøre noget, I måtte gøre igen. Altså, jeg kan jo guide dig i det, vi kalder. Øh, i fagsprog kalder Hostile Takeover, hvis du er interesseret i det. Er du interesseret i det? Så da jeg skal lege Bruce Willis eller hvad? Og, og, og slås mod røverne? Ja, ja, præcis. Jamen, så kender du det godt. Jamen, det er ligesom, at ambulancerne de har hjerteløberne, som hjælper. Og på den måde, der er vi så også begyndt at få private til ligesom at nedkæmpe hardcore-kriminelle i livsfarlige situationer. Så, fordi for ofte, så, så er I jo bare på stedet, før vi er, kan man sige. Okay, altså... Så, så hvad, er du, altså, hvad er du, du har du... hvad hvad har du tænkt, at jeg skal gøre? Jamen, først... Først, så skal vi lige have et overblik over, hvor mange gerningsmænd vi lige har med at gøre. Hvor mange, tror du? Okay, jamen, altså, jamen, Altså, der er tre, øh, to vagter, og så ringer der en, der løber rundt og, og tømmer pengeskaber og tager ting fra folk. Nu bliver der, eller jeg smadrer dig! Okay, øh, næste skridt, det er så, at du skal have dig et eller andet form for øh, våben, så du kan dræbe dem. Skal dræbe dem? Hvordan? Hvordan ser du ud over din nu? Det, det synes den? jeg helt klart at det er det smarteste i den her situation at gøre, og også det nemmeste, tror jeg. Ah, men altså ulovligt. Altså ikke sådan ulovlig, hvor nogen bliver sure mere sådan... Åh, det er hvad der sker, agtigt ulovligt, ikke? Cecilie, om, om du kan finde et våben, du kan dræbe et andet menneske med. Jeg er en bank for helvede. Jeg er en bank. Der er ikke nogen våben herinde, der er papir og plyanter. ikke, kan du ikke finde noget tungt eller sådan Jeg Altså sådan en sten eller en papirvægt eller sådan noget, noget, noget der er tungt noget, du kan tyre gennem luften. Hvad, hvad det? Jeg har fundet en, hvad det? En, en, en pris. Er det en, en bedste kollega-pris? en lille byste. Den vejer ikke, ved jeg, en halv kilo, og sådan, sådan en meget kant. Ja, den er god. Den tager du bare. Og det næste, du så skal gøre, det er, at du skal lige afisolere nogle ledninger og så lægger du dem i en pøl vand for, øh, foran den pengeskine, hvor du øh, gemmer dig. Øh, okay. Hvad var nøglerne? Nej. Nej! Ikke til cyklet! Ikke cykler! Hvad så er du ved at være der? Ja, ja. yes. sådan. Du, øh, er du er på gulvet? Der ligger ledninger med strøm i, og, og, og jeg sidder bag pengemaskinen med bedste, med bedste kollega-prisen. Okay, det du gør nu, det er, at du tager prisen, og så kaster du den. Du tyrer den alt, hvad du kan, øh, lige mod en af rørene. prøv lige at se, om du kan ramme ham sådan lige i tændingen, så han dør med det samme. Det er det bedste. Så altså, er du helt sikker? Ja, kom nu bare. Der er andre i køb efter dig også. Okay. Jeg har ramt ham. Jeg ham ramt ham. Jeg, jeg... jeg tror, super godt Okay, nu skal du rejse dig op, og så skal du råbe alt, hvad du kan til de sidste to. Og du gentager bare efter mig. <coughs> hey røvholder, skal I stå og tude, eller kommer I herover og får noget pik, eller hvad? Hva? Råb det nu bare, så løber de over mod dig, så glider de i vandet, får stød, de lander og dør. Og så kan vi alle sammen komme videre med den her røvkedelige mand, okay? Hold krafted, men du har ret. <coughs> hey, hey, hey røvholder, skal, skal I stå der? og tude, eller... Kom her, det, pæk han er pikket ned. Han er deroppe. Kom ned. Han er deroppe. Åh, de kommer. De kommer her, sammen. Jeg tror, jeg tror jeg kommer, de kommer over nu. Det virker. Det virker. De død, du død, du ligger rustet sit. Jeg tror, de døde. Super. Jamen så siger jeg eh, tak for samarbejdet og have en en rigtig god dag, og så kan du lige eh, anmelde samtalen her bagefter du får dit opkald når når du Nej, er lagt ven, på. Jeg skal, det skal Krist med Line. Du kan ikke mange falde mig nu. Det så med magesyn. Nu er den her. numse -kikkerten. Kigger den. den til dig, der har svært ved at se din egen numse. Med numse Kigger den får du en lang kikkert med den helt rigtige krumning, så du kan kigge dig selv durk op i pøllehullet. Numse Kigger den er en patenteret løsning til dig, der gerne vil have uforstyrret udsigt til toaren, men som ikke kan bøje nakken og kroppen 180 grader og i skøre vinkler. Numse Kigger den. Bestil den i dag og få en styrmand med i købet. Røv i kigger den, og også gavehit for store og små. Se ender siden af dit eget røghold i dag, så hvorfor vente til i morgen? Mm, du lytter til det tomme magasin, ja. Hej og velkommen til Løvens Hule The Podcast. Løvens Hule var ikke patenteret, så vi tog det også podcasten, der er et konstant kreativt kamikassa angreb på dansk erhvervsliv. Vi får tusind gode ideer i sekundet, og vi venter ikke på nogen, der bruger dem til noget. Vi bliver bare ved og ved som lydgiver din. Og så er det op til jer derude, der lytter med lyttebøfferne. Bare kras nogle af resterne fra de at Bare bruge dem. Min navn er Popsi, og jeg vil min side have, min trofaste makker, jynne. Hvad så Er I klar til at få gokket nogle idéer i lysmaskel, eller hvad? I dag skal vi finde på nogle mega fede, sunde, holdbare, lyderlige løsninger til den grønne omstilling. Ja, yeah, vi skal fandme redde planeten, man. Altså, vi kan lige så godt komme i gang for satan. Lad os få den her brainstorm ud op for slap, man, husk, at slappe og huske, at hun er vigtigt, så når man brainstormer, så er Det okay, fede grønne det er fede grønne idéer der kan reden. Tu op der nede. Uh, ba, ba, ba ba ba Okay. Okay. Nu CO2. Kød, kød, kød der er lavet af CO2. Så man spiser CO2, øh uh, uh, i stedet for at udvide. Det. Woo! Fuckin fed idé, mand. Jønet. Okay. Man kunne også sige at alle skulle have sin egen kompostbunke, sin at man smød sin madvarer og så videre, de er ikke skulle ned i skraldespanden, men bare ned i komposten. Jæ. Jæ, mand. Og hvis man så så så fucking træt af sin kørste, så kan man også bare lige knuse sin skrald og så bare lige smide ned i komposten. Ja. Der er idéer en dårlig idé i brainstorm. Fortsæt fra oh, oh, oh, okay. Jamen så øh, så kunne det være at alle skulle have regnvandsbeholdere, som man som man kun må gå i bad i og i det værd man selv havde i regnvandsbeholderen. det ville spare sygbar på grundlaget jorl. Gier yeah, man, fokke føder det man? Og så hvis øh, så hvis karde tom den gang af så kan man lige så kan man lige fylde med syre og smide ens kerstet op, hvis hun siger sådan en dum ting som det. Hvorfor ligger der hvorfor ligger der hvorfor ligger der en masse egentlige hårssorger og rundt om vores tankjude? Hvorfor lugter de af gamle stedjude? Hvorfor er de så dyr, man kan knække dem fra bare lige op i og vi karde med dem og vi syrer noget? Altså, Åh sneg, det, det der er nej. ikke. Årh, oh, der er ikke noget dårlige idé, når man brainstormer! Ja, ah, men det er der jo sådan, når det handler om grønne omstilling, og det eneste, du gider, det er at dræbe din kæreste, Jønne. Hold altså... kæft, man! Det er ikke det, jeg vil! Det er bare min vej! Det er min vej hen til den gode idé! Okay, det er din kreative proces, fint nok, okay. Fint, fint, så kom med din gode idé til grønne omstilling, baseret på dine to idéer indtil nu, som er et Lad din kæreste lige rådne op i en kompostpunkt eller to Opløs hende i syre. Kom så, kom med en god idé, kom så, øh... Ja, jeg skal lige... Øh... Du fylder bare af, når du er klar. Kom. Okay, men så, øh, okay, noget med, noget med at øh, hvis man øh, hvis man øh, nu øh, øh, altså. måske kunne arbejde med tanken om, at man havde en fælles kompost, mm. øh, f.eks. i lejlighedskomplekser og så videre, så hvis man, øh, så hvis man ikke øh, kan have en kompost indenfor, så kan man lige have den nede øh, fælles i gården, hvor hvor falder planter og falder, det lige kunne... Så kunne man smide det dag, og så, så, så, så skulle så, så skulle det ikke få forbrænding. Det er ikke. Hæ? Det er ikke helt dumt. Det, øh, det er en idé i hvert fald, og det, det ville jo også blive en... Øh... Altså stor kompost med stor udskiftning så den bulldo ja. den bulldo egentlig fungerer ret godt faktisk. Ja lige præcis og hvis ens kæreste så opfører sig som en dum kælling og siger et eller andet jævnfaldigt så synes man sådan hvorfor skal du gøre computer hele aften på vores årstag så man lige bryg nakken på den så man smider en direkte ud af ned i kompost mand. det skal ikke nogen der op der. Julen! Du lytter til Nattevagt. Og vi cyklede rundt ned i byen, og så delte vi bare hånden med her, ud til alle, der kom forbi. Så sagde vi, hej, din gamle so mand, så og find en lusning, mens vi kører forbi på cyklen. Vi er fandme berygtede, mand. Hold kæft, der er folk, de kender os i den bøge, mand. Men nu har så brækket min ryg, så jeg kan ikke cykle mere, så nå det ved. Så det er det, hej!